Salmul 64 al fiilor luminii către Tatăl Ceresc Tatăl Ceresc ți mulțumim pentru Duhul în fierii, cu care între fiii luminii ne-ai rânduit. Tatăl Ceresc îți mulțumim, fiind asemeni unor fii risipitori ne-ai primit. Tatăl Ceresc îți mulțumim pentru dragostea cu care ne-ai îmbrățișat, încât să fim fii ai luminii ne-ai Tată cerești cât-ți mulțumim fiindcă veșmântul de lumină ne și cu lumina Duhului Sfânt ne-sfințit. Tată cerești cât-ți mulțumim fiindcă prin inelul legii iubirii cinstit și în lumina legii iubirii neînverit. Tată cerești cât-ți mulțumim fiindcă numele noastre în cartea vieții cu de lumină le întipărit. Tată cerești cât-ți mulțumim fiindcă numele stelelor noastre ai dat. Tată Ceresc, îți mulțumim, fiindcă tainele cele de nouă ne-ai arătat. Tată Ceresc, îți mulțumim, fiindcă pe noi ca o pecetie numele Tău ai săpat. Tată Ceresc, îți mulțumim, fiindcă prin Fiul Tău cel iubit cu Sfintele Taine ne-ai binecuvântat.